Якось увечері, прийшовши пізно з редакції, Володя застав дружину в небаченому раніше розпачі. Хоч як намагалася приховати сльози, звести на жарт, та безпосередня і єхіднувата Катерина видала, замучило її свинство. Хіба не бачиш, як змарніла? Чого я дурний раніше не додумався? До чого? Ледь поворушила пошерхлими вустами Марина. Завтра попрошу дядька Тихона, хай чекне одну. Як чекне? Синява очей погустішала. А так, заколе. Марина витерла сльози і вдячно подивилася на свого чоловіка. Диви, як просто. Дядько Тихін чолов'яга майстровий, митикований у житейських ділах. Так ідеально розпанахав свиню, Звично понарізував вмілою рукою Акуратні шматки Сало до сала, м'ясо до м'яса Пообіцявши навіть ковбас начинити Винів свіжину в погріб, натякнувши Літо, люди добрі Схрона ненадійна Думайте, гадайте, що робити із свіжиною Здавалося, що тут довго метикувати Хай дядько Тихін продасть лишки І клопотів позбудуться до того ж копійка свіжа задзвинить. Самі виростили, вигодували, власними руками. І тут трапилось те, що коли-небудь та мало трапитись між чоловіком і жінкою, вони посварилися. Вперше. Ні одного грама на ринок, ганьба. Я член міського комітету партії, секретар партійної організації редакції, а моя дружина, вчителька, вихователька молоді, комуніст та на базарі сало продаватиме? Не я. Дядько Тихін, слабо заперечила Марина, але голос її помітно втратив упевненість і твердість. А його спитають, чи є сало? Сусіда мого Володимира Капусти. Хіба не знаєте, журналіст такий є? Силлетони пописує в обласній газеті. Що ж з свіжиною? Зіпсується ж. Дуже просто. Однеси шмат свасі, другий контратенку, третій підвалюку, а ще семену. Як у тебе все просто? тільки й відповіла, образливо повівши налитими плечима. Але за два дні розтикала сало і м'ясо по знайомих. Присікаючи не тільки всілякі намагання платити за свіжину, а навіть прозорі натяки. Воно ж грошу яку, тим більше в цю скруту голодну. Що ви, що ви, Володька, з дому вижене? Тим часом друга свиня, що лишилася, старанно набухала, нагадуючи фортифікаційну споруду. І знову Володя направив свої стопи до дядька Тихона. «Може, хоч сюди дозволиш?» – непевно запитала дружина, не вірячи в те, що й на сей раз свіжа копійка задзвенить у її гаманці. «Маринонько, рідна моя, невже ми з тобою клали життя на вівтар вітчизни, як казали в старовину, заради... Ну, а тепер кому розносити?» – невесело запитала Марина, сподіваючись, чоловік оговтається, одумається, збагне який час живе. Оце вже серйозна розмова, зрадів Володя. Яка ж ти в мене розумниця? Він хотів обняти свою милу, але Марина сухо вимовила, вивернувшись з обіймів. Я не думала, Володю, що ти мужній, сміливий, рішучий і водночас такий боягуз. Як це тобі поєднується? Ці слова приголомшили, мов постріл. Хотів був кинути щось образливе, болюче для неї, та не встигнув. Боїся, що подумає чи скаже про тебе підвалюк? Володя не впізнав свою милу. Тілом, статурою, з, татурою, з жіночою, навіть у гніві вона залишалася сама собою, себто гарною. А думки, а вже ж не свої, у когось лихого позичені. Чи не в Катерини, неприкриту іронію і ледь закамуфльований цинізм якої уже навчився читати у насмішковатих очах? «Схаминись, Марино, та є речі куди вище за підвалюка». «І знову несподіванка. Ніздрі, Маринині, незнайомо розширилися в гніві. Та чи знаєш ти ідеалісти нещасний?» що ми ледь-ледь зводимо кінці з кінцями. Я ніколи не скаржилась тобі, оберігаючи твій спокій, твою несамовиту закоханість у журналістику. Ті слова говорила незвично швидко, наче побоюючись, мене ще мить, і вона вже не зможе того сказати. Спустись на грішну землю, Володько. Хм, от тобі й маєш нове звання. До боягуза ще й ідеаліста пришила. Ледь-ледь -лед зводимо кінці з кінцями. Живуть вони, чесно кажучи, не дуже. Додатково до того, що мають на продуктові картки.